Артишоки Ви знаєте, що таке артишоки? Які вони? Спробуйте, мій провінціальний друже, попитати отак з кількох ваших знайомих, то ви побачите цікаву річ. Ні один з них не признається, що він не знає і не бачив на своєму віку артишоків. А чому, б, здається, і не признатись? Ну отже, не признається. Почне говорити щось невиразне, говоритиме зміною похмурою, зморщивши брови, одначе так мовби би він тую овочі. Їв. Через що ж це так ведеться? Через те, здається мені, що і той, хто не бачив артишоків, з певністю знає одно, що артишок якась Панська річ. Ну то як же таки признатись, що навіть і тямку про неї не маєш, коли навіть меджі, пам'ятаєте, у Гуголя ту сучечку з дуже панського дому, згадує про всю потраву, подавану в її аристократичнішій господі. Отже, послухайте, що було з оцими самими артишоками в одній теж панській господі. Одначе, перше треба вам знати, яка то була господа і які то були пани. Господа була сільська, але суто панська, і була вона дуже гарна, поки фортуна отапаній над нами – не справила її властителям, панам Свойським, лихого жарту, дуже похожого на руйнацію всього маєтку. Ще татко пані Свойської заставив його в земельному банку, а муж пані ще облагородив маєток, перезастановивши його в дворянському банку. Правда, після цієї операції дом панів Свойських справді більше облагородився. Пан покрив його залізною покрівлею і дав зверху дуже штучні комени. А пані купила нові коври і для нового каміна в світлиці дуже штучний бронзовий годинник з середньовіковими лицарями з генієм часу на вершку. Одначе той геній щось то не дуже поблагословив оселю панів Свойських. Вона ще більше опускалась. Будинок облупився самим непанським способом. Про стайні вже й говорить нічого. Муровані стовпці в брамі почали розвалюватись, і над всім дворищем немов повелося якесь павутиня упадку. Навіть бур'яни почали рости там, де їм зовсім не подобало уявлятись. Найпаче буйно розрослись вони там, де колись була теплиця. Одним словом, хто знав оселю тую колись, той їдучи тепер шляхом повз неї, говорив тільки «Ова!». Звичайно, все те можна було б знову порядити». Якби гроші, ба, якби гроші, втім то й сила, що їх не було. Одначе в домі панів Свойських був ще свого роду капітал, і, як вони сподівалися, значний капітал. То була їх красавиця дочка, панна Олімпіада. Будь, це таке діло, що ще до себе требає капіталу, одначе різно буває. Часом можна зробити дуже щасливий фінансовий зворот, навіть для цілої фамілії, зручно знайшовши доброго купця на такі брівки, такі устонька, і такий, мовляла мама, чисто гречиський носик, який мала панна Олімпіада Аркадіївна. Таку вроду просто таки можна було вважати за скритий капітал. І вся фамілія так і вважала. Коли ж не сватали панну Олімпію багаті женихи, то причину всьому всі бачили тільки в тім, що таких женихів не було зовсім. «Де тепер ті багаті женихи?» – говорила мама. Все Бог знає, що. І правда, все або дрібнота, або хоч і пане з добрих фамілій, але такі, що на силу самі держалися на тих облагороджених маєтках. Так-то вже судилося пані Олімпії вродитися з такою гарною вродою в такі кепські часи. Аж ось уявився і навіть в близькому сусідстві панів Свойських один обиватель, що його прямо таки можна було назвати багатим женихом. Був він родом із Московської губернії, син багатого купця. Батько відділив йому капітал, і на той капітал куплено було з торгів імініє. Що належало якраз дядькові пані Свойської, Євграфу Петровичу. Бідний Євграф Петрович. Які бенкети справляв він колись, які виїзди мав. Примітка. Виїздом зветься в тих наших полтавських сторонах разом екіпаж, коні і візниця чи краще сказати, убрання його. Примітка Олени Пчілки. А тепер довелося жить з ласки у зятя. На місто ж Єгорафа Петровича оселився Хомутовников. Так, іменно так звався новий господар Степан Кузьмич Хомутовников. Пані Сойска аж перепитала з жахом, як, гумотовнику, почувши вперше ім'я нового сусіди. Тим часом новий господар порядкував собі в купленому маєтку. Був він, хлопець, ще молодий, але статечний. Правда, звіст з неба не хватав. Через теж ж батько і не зуставив його при комерції. А все ж управлятися з маєтком міг він доволі добре. Тим більше, що мав при собі сивобородого помічника – земляка. Земляк той не тільки радив йому, як вигідніше збирати і продавати свій хліб, а ще й скуповувати чужий Капітал вже до того мався, і зносини купецькі були теж. Молодих омутовников жив тихенько, великих знакомостів з сусідами-панами не заводив. Та правду сказавши, не така то в його була й подоба, щоб уявлятися в панських салонах. Хоч був він собі хлопець здоровий, раже дітіна, але ж іменно та плебейська червоність лиця, та пелихата голова, та дебелість і незугарність, та несквапність і в розмові – не для салонів було те все. Отже, Хомутовников не мов би сам почував свою нездарність і, як говорили пани, знав своє місце. А коли й доводилось йому бувати між людьми, то поводився тихо, навіть соромливо. Говорили, що як приїхав він торгувати у Графовича пшеницю, то пан, дивлячись на його подобу та слухаючи його дас точнас, нєц, ні сходна, подумав, що то тільки приказчик з економії. Аж уже як хлопчина виложив із свого череватого гаманця скілька тисяч та виписав помалу на папері під умовою Степан Хомутовников, тоді тільки графович попросив його сідати і навіть подав руку на прощання. А то не зважався навіть і в кабінеті сажати його, не те, що вести в салон. І оцей-то купчик Степан Хомутовников уявився тим фігуральним купцем, якого сподівалися на свій дорогий скарб, красавицю Олімпію, пани Свойські. Чи це можливо? Що сказала покійниця бабуня Олександра Львівна Милорадова, якби була дожила до цього часу? Та що скаже й тепер тіточка Ольга Николаївна дудулі, як почує, що лімпочка засватана за Хомутовникова? Засватана? Господи Боже! Ще ж був вона не засватана. Слово не дано, нічогісінько рішучого не сказано. Так собі ще. Правда, Хомутовников важиться, можна сказати, так якби сватається. Але ще навіть і він сам не освічався, бо і в домі був тільки всього тричі, з першим візитом та на святки, та так один раз. Говорив, правда, за його пан Хуторенко, його ментор, панок сусіда, що вів Хомутовникова і в дом панів Свойських. Говорив таки доволі виразно, що от, мовляв, Хомутовников має замір сватитись. Тільки не знає, як би було прийнято його освідчення. Одначе на все пан Свойський нічого рішучого не відповів. Сказав, що все діло поважне, і що про його треба подумати. Притім знов повів з Хуторенком розмову про Хомутовникова. Як іменно стоять його справи? На чиє ім'я було куплено йому маєток? Чи увесь банковий довг уже сплачено і таке інше? Все було добре, навіть дуже добре. А все ж таки треба було поміркувати, потолкувати з своїми. Пан Свойський так і одмовив пану Хоторенку, коли той сказав, що в неділю вони з Хомотовниковим знову приїдуть з рішучим візитом. Отож вся сім'я й радилася, зібравшися днів за два до неділі у світлиці. Думали пильно. Клопотно міркував пан, поважно розважала пані, скорботно замислювалась панночка. Хоч би він справді не так бридко звався той Хомутовников. Ну, нехай би Петров, Андрієв, Антонов, або вже Баранов, Козлов, а то такий Хомутовников. Хомутовников, Хомутовников, як не скажи, все мерзенно, капосно. Хомутовников, сказала в голос пані Свойська до чоловіка, сидячи з папіросою на кріслі. Так і видно, що його рід розторгувався з хомутів. «Ну що ж», – відповів пан, ходячи по хаті, – «за те, скільки грошей наторгували?» «Грошей? Звичайно. Що ж би за таким потомком було, коли б він ще й грошей не мав?» «На поріг би ніхто не пустив». Так і нема чого говорити, провадив пан, при тім, які тут пороги. Вся річ загальна, дух часу. Дворянство, дякуючи всьому, ослабло. Воно не може більше держатися в замкнутих границях свого стану. Воно мусить дедалі все більше давати місце елементу. Елементу прийшлому, так званій аристократії грошей. Аристократія. Просто зброд всякий, аби з калиткою. Власне, з калиткою. Тож і говориться, аристократія грошей, то є сила. Притім, вертаючись до Хомутовникова, скажем, ну нехай він з купецького стану, але чого ж хотіть. Він купив тут маєток, став тутешнім обивателем, він такий самий поміщик, як всякий інший поміщик дворянин. «Поміщик!» «Так, значить, і наш Гаврило теж поміщик через те, що купив землю!» «Про Гаврила нема чого говорить. Гаврило – дурень мужик, не отеса, який так і зостанеться дурним мужиком». «Не дуже то дурень, коли, побувши у вас прикажчиком, зумів купити собі землю під самим носом у вас». «Здається, і у вас теж», – поправив пан. «Можна ж було дивитися теж. Ви ж правдива поміщиця, і знали порядки в маєтку ще за татка свого. Маєток ваш власний». «Мій», – гірко проказала пані і умовкла. «До того», – почав знов пан, – «зовсім нема чого нам говорити про те, чи хомутовник у пан, чи не пан». «Ми повинні зважити одно. Чи може Олімпія вийти за його такого, як він єсть? Чи, можлива, він партія для неї?» «Отож, власне, чи можлива? Нехай Олімпочка зважить сама. Я не беру на себе такої одвічальності». «Одну з певністю можна сказати, що вона буде обезпечена навік», – проказав спокійно пан. «Все так, вона буде обезпечена», – почала знов пані. «І все головна річ», – перебив пан. «Головна, звичайно, і не будь цього не було б, про що й говорить, але ж є ще й друга річ – становище в товаристві». А я не знаю, чи не буде те становище збавлене на віки, коли лімпочка піде за Хомутовникова. Нехай вона зважить сама. Чи могтиме вона уявитися в путньому товаристві з таким мужем, коли навіть він буде прийнятий там? «З таким мужем?» – переказав пан. «Буде муж як муж». Я не знаю, чого такого хотіти від Хомутовникова. Чоловік він, правда, собі простий, не дуже-то обшліфований. Але я не бачу в йому нічого вже такого страхітного. Ах, Бога ради, дай спокій, покликнула пані. Уже іменно хумутовников страхіття якесь. Просто опудало, штурпак і більше нічого. Неможливий. Ані вийти, ані сісти пристойно, не говорю вже, слово сказати. Червоніє тільки та потіє. Мені завжди здається, що від його просто хомутом тхне. Промовивши сеє з виразним помахом рукою, пані побачила, що занадто вже натягла струну, і ужила занадто вже виразної догани. Панна Олімпія, що сиділа трохи оддалеки на козеці, опустивши замислений видочок, раптом з прикрістю підвела його, немов її гречеський носик, справді почув хумутовий дух. Навіть оддихнулася, і на лиці її з'явився тяжкий вираз. Рішуче слово можна сказати в таку хвилину. Звичайно, я не говорю, мовила пані, спустивши тон. Ми не можемо вимагати багато, коли наші справи знаходяться в такому лихому стані. Ах, ті справи! Панна Олімпія ненавиділа, власне таки ненавиділа той вираз наші справи, а ті обстоятельства. Те слово просто дрочило її нерви. Воно бо гасило завжди найясніші її мрії, бажання, думки. Аби тільки подумалось про зимівлю у великому городі, про подорож з дядею костею до Петербурга або навіть про свіжі туалети на зиму, зараз уявлялося те слово обстоятельства наші обстоятельства. Боже мій! Та тут за чорта можна одважитись вийти, не те, що за Хомутовникова, аби тільки не чути цього мерзенного слова. Панна Олімпія прикро, але рішуче дивилась перед собою. Тим часом мама скінчила мову про справи і вдалася до Олімпії. Як же ти думаєш, лімпочко? Може ти думаєш, що ти... Могла б згодитись? «Що ж мені думать?» – отказала дочка з невиразною суворістю. «Чи то значило, що не їй про те думати? Чи що думати нема чого, коли іншого виходу нема в тих любезних обстоятельствах?» «А скільки одначе землі у Хомотовникова?» – спитала згодом пані у мужа. Та вже дуже багато, – відповів той, – адже він, опріч маєтку Євграфа Петровича, купив ще й землю у мужиків, що помандрували на Сибір. От як, – промовила пані, – і повне лице її ніби розгладилось. Бурови підвелись в гору з приємним дивуванням, на устах з'явилося щось подібне до усміху. «Лімпочку!» – озвалась вона знову до дочки. «Ти пам'ятаєш дом Євграфа Петровича? Ти ж там бувала колись, ще при тіточці?» «Пам'ятаю трохи», – отказала паночка все ще коротко. «Дуже хороший дом!» «Правдивий панський!» «Чудесніший дом!» – підхопив татко. «Звичайно, він опущений!» «А якби опорядити?» Хомутовников за його не дбає, живе у малому домочку. «Але якби взявся?» «Звичайно, прийшлось би нову покрівлю дати, наново оптенькувати. Та я думаю, треба було б і нові паркети встановити, вкинула пані. Взагалі, і всередині все опорядити». Хомутовнику казав, що він отсе почне справляти в будинку все. Казав, що й мебель нову спровадить, озвалась Олімпія. Він тобі казав? Виразно перепитала пані. Себто як? Була яка розмова? Казав він тобі щось про свої заміри? Заговорював? Ні, нічого не казав. Так, взагалі. До слова прийшлося, відповіла паночка і вийшла з світлиці на веранду. «Та я думаю, докинув пан, Що хомутовников і не зважиться сам говорить, Освідчатись. Він, видно, доручив усю справу Хуторенкові. Ну, та от вони в неділю приїдуть. Як в неділю? Може на обід?» А звичайно ж, уже на обід. Принаймні, як Хуторенко мені казав, що вони приїдуть у неділю в день, то я й сказав, так приїжджайте к обіду. Я думаю, що тут нема нічого такого. Це не є якесь запобігання з нашої руки? Звичайно, тут ще нема ніяких авансів, згодилась пані. «Хомутовников у нас буває, все-таки, знакомий, річ зовсім натуральна. Але ось що, треба ж, коли так, подумати про обіг?» «Та що дам думати? Та ще й за три дні. Яких же три?» «Завтра якраз п'ятниця, і я хотіла посилати в містечко, ну от можна дещо купити, приготувати. «Ну, це вже ваше діло», – мовив пан і простяг руку до газет. «Хоч по правді сказати, – міркувала все-таки панів голос, – для таких гостей нема чого добирать, багатько вони тямлять. Я думаю, путнього обіду вони навіть і оцінить не можуть». «Тим краще для вас, менше клопоту», – мовив пан, розгортаючи газету. «Ну, щодо клопоту, то все одно. Бо не можу ж я зготувати їм якусь там соломаху чи їхні мужицькі щі та гречану кашу. Вже для самої честі дому треба подумати. Як собі хочете, це ваше діло», – отказав пан, рішуче заслоняючись газетою. «Я думаю», – розважала все-таки в голос пані – Щодо супу можна зробити пиріжки з мозками. Наш Арсенті їх дуже добре робить. Чи може зробити великий пиріг? У москвичі все в звичаю. А? Як ти думаєш? Ах, та їй Богуш, я не знаю. Мені все Вісінько, Вже досадливо, отказав пан, і нетерпляче зашелестів аркушем. Ні. – проказала сама собі пані. – Пиріг не подобає. Наче яка осібна, урочиста пригода. З якої речі? Краще пиріжки. Ну, звичайно, бульйон добрий, міцний. Далі можна рибу зготувати. Там уже як до риби. А риба, я думаю, повинна бути під шабаш в містечку. «На печеню можна щонебудь з дробини. А Ярина? Яка ж Ярина?» «Ах, правда, у мене ж є артишоки. Чуєш ти?» Дементій подав давній пам'яті, заїздив і привіз мені артишоків від графовича. Пан одірвався від газети, але дивився безтямним оком, поки пані знов не проказала – «Значить, будуть артишоки?» «Ага, можна», – проказав пан усе-таки досить безуважно, беручися знов за газетом. «Чудесно! Тільки все вже іменно така потрава, що навряд чи вони й зрозуміють. Може, і не бачили з роду артишоків? Ну, та дарма. Не можу ж я подати за ярину яку-небудь парену ріпу?» Закінчила пані, осміхнувшись. Далі вона поміркувала ще мовчки, яку б солодку потраву загадати, і промовивши «Так, на солодке буде крем», встала і велично попливла спокою, чуть-чуть коливаючись оглядною постатею. На веранді, закуривши папірусу, вона підійшла до лімпочки – Паночка стояла, прислонившись гнучким станом до стовпа та дивлячись кудись перед собою, але вже, мов би, не так суворо, як перше. «Чого так загадалась?» – спитала мама, випускаючи струмочок диму. «Так собі», – відповіла паночка, злегка сміхаючись. Пані теж чуть замітно усміхнулась, прикладаючи папіросу до уст та споглядаючи вбік на дочку прижмуреними очима. Притім зауважила одну окруму річ і одразу спитала, що ж це з твоєю брошкою? Де ж голуб одломився, чи що? Одломився, недбайно відказала панночка та дарма. Мені щось недосподоби було з голубом, так краще сама Віточка. Нічого, нічого, скоро матимеш другого золотого голуба, тоді не таку брошку справиш, мовила мама з коротким втішливим присміхом і смачно затяглась папіросою. Настала неділя. Панна Олімпія одяглася в дуже гарненьке убрання, хоч нібито простеньке світло сіреньке, чуть бузкова барва того убрання надзвичайно подобала до ніжно-блідого обличчя Лімпочки, так само, як і припадистий крой. До її тонкого гнучкого стану. Легеньке нашиття спереду, з білих кружальців, трошечки капелечку відкривало її ніжну шийку і спиналося під горлечком золотою запинкою, віточкою тою, без голуба. Світло каштанове волосся було мило прибране. Ззаду воно було просто закручено, а спереду тієї чуть-чуть під пасмачка, недбало спускаючись на делікатне чоло, були в надзвичайно милій гармонії з темними і тонкими брівками. Пані Свойська признала лімпочку дуже-дуже принадною. Дивлячись на неї, вона в думці навіть дивувалася, як могла лімпочка з такою вродою сподобатись тому сиволапому. Невже він розібрав? З утіхою дивилася пані на свою доню і разом з гірким жалем. «Боже мій, така хорошенька!» і достанеться хомутовникову. Ах, просто серце обливається кров'ю. Торік на іменинах у князя, як всі ахали, дивлячись на лімпочку, сам князь, а він знається на речах, скільки наговорив компліментів про лімпочку, і артистичний розріз очей, і надзвичайно тонко очерчений ротик, і зграбність. І все. Так, компліментів говорилося досить, а одначе от уже рік минув, цілий рік. І все ж таки нікого гісінького нема, опріч того Кузьмича. Ах, Кузьмич, Кузьмич, не бачили б тебе очі, і ти не бачив би лімпочки, як своїх вух, коли б не такі прокляті обставини. Одначе, що-се вони не їдуть, пора боже, перебив ті думи пан, цокаючи дзигарем. Справді, пора боже, згодилась пані, впадаючи теж в неспокій. Може, роздумались? Ні, чого там роздумались? Ще приїдуть. От, може, поки з церкви, поки що. Ах, правда, він же, мабуть, у великому благочесті вихований своїм тятінькою. Та вже ж. А, до речі, як же то тятінька? Чи не буде він противитися шлюбу вісенка? Може, скаже, з грошима шукати? Ого, нехай лише пошукають у нас молоду з грошима. Все то правда. Та хоч би й були, то хто ж би з грошима пішов за Хомотовникова. Уже й так велика жертва І честь для його Коли хто йде З благородного хорошого дому І то трудно зважитись Ох, як трудно Просто ради собі не даси. Що то ще скажуть в товаристві Їдуть, покликав пан І поступився до вікна Пані теж підвелась, дивлячись Ого, постарі господар «Сьогодні вже іначе. Екіпажем і четвернею в Пане Панене обличчя мимоволі прояснилася усміхом. «Ну що ж», – мовила вона ласкава, немов підбадюрювала. «Що це таке?» – згукнув одразу пан. «Якась дама?» «Як дама?» – перепитала господиня турботно. «Так, дама. Я не знаю, щось таке під вуалим». А, Боже мій, дійсно, в нап'ятому повозі сиділа поруч із мужеською постатею друга постать, зап'ята синім вуалем. А, це не вони, мовив пан, коли повоз в'їхав на подвір'я і наближався до Ганку. Як це я не пізнав виїзду? Все Наскі, він і вона. Наскій? Ах, Боже ти мій, от уже не впору, так не впору, просто як на злість, нещастя. Та що ж таке? Чим же вони так особливо перешкодять? Як чим? Звичайно, це вже така перешкода, така страшенна перешкода, просто нещастя, нещастя. Але не було коли умлівати, треба було йти вітати гостей. Незабаром почулися голосні поклики. Далі гості й господарі увійшли в світлицю і розмістилися біля стола, розмовляючи всі разом. Гостя, пані Наська, сидячи на канапі, почала доводити господині, що вона так давно збиралась до неї, і все ніяк не можна було зібратися. Далі питала про здоров'я, як всі маються, панна Олімпія. Тут саме війшла панна Олімпія. Пані Наска, повітавшися і нишком оглянувши її уважним поглядом, почала їй говорити, що вона недобра, не хоче відвідати її пані Наської і дочок, що вони її кланяються і дожидають. Пані Свойська і Олімпія вимовлялися через що вони обидві довго не були у Наських. Тим часом панове говорили своє. Господар розпитував Наського про його подоріж до земської управи з поводу розкладки платежу. Але за яким часом розмова стала спільна і перейшла на спільно гарячу тему на тютюн. Іначе не могло бути. Тютюн Хоч був зовсім без ціни і хоч тепер зовсім не стоїло ним займатися, але й з цього року тютюн не переставав бути надто цікавою річчю для обивателів. Так, власне, засіваний в тих сторонах плебейський тютюн, продукт самої мужицької потреби, був живою темою дум і розмов, спогадувався у самих навіть панських світлицях. І самі панські уста, навіть дамські, раз у раз вимовляли такі неблаговонні слова, як «потерть», «папуша», «махорка» і то таки без перекладу. Для тих, кому цікава історія нашої мови у вищих обладах, там де неї не владіють, треба додати, що уживалися без перекладу і такі слова, як перезимок, «збірка», «пасинкувать», «Одвологнуть». Старалися, правда, скільки можна облагородити ці слова і говорити «зборка», пасінковать, «отвологнуть». Одначе інших слів, як, наприклад, «папуша», нічим все не можна було облагородити. А тим часом все термін «що ж зробиш?» Коли ж для кого сама річ така жива, то приймається й термінологія. Так було принаймні з тютюном. Отож, пані Свойська доводила, що ціну тютюнові збиває власне зборка. Той тютюн, що купці скуповують у дрібноти, навіть у мужиків. Мужики почали теж на своїх клаптиках засівати тютюн і збувають його дешево. Загоджуються дуже малою платою, бо, звичайно, їм праця нічого не стоїть. Не геш. Саме коли пані Свойська се, а пані Наська запевняла, що хоч нехай у неї тютюн до весни злежиться увесь на потерть, а вона ні за що не продасть його тепер по такій малій ціні. Саме тоді почулося знов туркотіння, чи краще сказати, торохтіння на подвір'ї. То приїхали вже Хуторенко й Хомутовников. Приїхали вони зовсім не екіпажем і не четвірнею, а парою господарських коней, запряжених у господарську бричку. Хто се? спитала пані Наська, позираючи свого місця в вікно. «Не бачу добре звідси», – отказала пані Свойська, хоч серце у неї тьохнуло і гаряча кров бурхнула в лице. «Пан Хуторенко і пан Хомутовников!» Голосно проказав слуга. Незабаром у світлиці почалась прикра заметня, а далі ще прикріша замнятня. Рекомендація – усідання нових гостей обійшлися якось ніяково, збентежено. Розмова пішла теж якось пеняво, сутужно. Ну, просто так сутужно, що господиня мусила аж війнути скілька раз собі хусточкою в лице, так їй душно приходилось. Пан господар помагав їй трохи, але ж гості просто як напосілися. Пан Наський і завжди не дуже того віркий, все тільки жмурить свої підсліпі очі та потакує жінці, тепер і зовсім умовк бо й дружина його якось загадково примовкла. Очі її дивилися так, мовби вона зовсім, так таки зовсім не бачила ні Хомутовникова, ні Хуторенка. Дарма, що Хуторенко сидів зовсім близько. Хуторенко ж, чи здорожений, чи, може, здосадований, що застав інших гостей, був якийсь похмурий, лиш інколи муркав щось на відповідь. Це теж гість. Якомусь бахматому парусиновому піджаку, голова чудернацько обстрижена, вуси ті довгі напущені, чистий дядько з села. Ну, та ще хуторенко старий чоловік, бог з ним. А хомутовнику. Боже мій хомутовнику. Ще, здається, ніколи не показувався він такою очманою, як тепер. Одежа, то ще правда, нічого собі, з доброго сукна і пошита не дуже погано, але нащо він нап'яв того нещасного яскраво фіалкового галстука з жовтими горошинами? А волосся, матір. Чи не оливою він справді примастив його, що воно так полискує? А той проділ, мати Божа, ще й сів, мабуть, якось, не тямлячись коло самої Олімпії. І мовчить тільки позирає в масляному замішанні та мовчки мне свої червоні руки». «Ах, Бог з ним, нехай вже краще мовчить, а то ще лякне своє та перича, та давича. Господиня умлівала. Вона бачила, навіть не дивлячись, бачила той змійний усміх, ще, мов би, здержуваний, що блукав на гадючих устах пані Наської. «Одначе умлівай», «Не умлівай, а коли ти господиня салону, то треба провадити розмову». Господиня й провадила її, набравшися відваги отчаю. Вона доказала, що від Івановки до Петрівки ні в якому разі не буде 15 верств, а хіба 10. Потім, що на теревені їхати куди ближче, і дорогася куди краще, бо гребля зустається збоку. На греблі ж тепер страшенно погано, страшенно. Всі стараються її минати, і навіть дерево на нову церкву в Іванівку возять в об'їзд. Хороша буде церква. В Теревенях теж хочуть будувати церкву, граф обіщає помогти, ну і мужики теж, Петро Николаєвич умовив їх приговор зробити. Та ще й як же, таке вже велике село розрослося із хуторів, а церкви немає. Ух, що ж далі? От говорять про французьких салонниць, які-то вони зручні провадити розмову у себе. Так, мабуть же, там і гості не сміють сидіти такими мурами. А нехай би Котора спробувала розговорити таких гостей. Знала б роботу. Та що? Наостанку наша пані-господиня приневолена була за недостатчою матеріалу і підмоги вимовити надію, що дорога, мабуть, поправиться, бо душі, здається, вгамувалися і мусить стати на годині. Несподівано виручила Олімпія. Їй удалося якось в особній розмові Вимучити скілька слів у Хумутовникова. Далі вона спитала, який при його селі сад, та чи садить він і новий садок. Далі сказала, що у неї є сії власний садок, де вона сама садить щепи і що їй те добре ведеться. По тій мові вона навіть закликала його піти подивитись на той її садок. Хомутовников охоче встав, сказавши, що він радий поучитися. На все пана Олімпія жваво отказала з дрібненьким сміхом, що вона зовсім не важить себе такою мудрою садівницею, щоб у неї можна було учитися. Однак обоє вийшли спокою. За таким щасливим прикладом і господар кликнув своїх панів-гостей, теж пройтись, подивитись на його нову жатку нової системи. Куплено на господарській виставці. Всі пани пішли дивитися на жатку нової системи. Старші пані її зосталися самі. Господиня одітхнула вільніше та ненадовго. Пані Наська зараз же попитала її, чи давно їх буває хомутовников? Господиня сп'ятилась, подумавши, ось воно, починається. І почала щось казати. Ви знаєте, вела далі пані Наська, що він сунувся був до гетьманських, але там його не прийняли. Просто таки не прийняли. Слуга відправив, сказавши, що пани не приймають. Розумій, як знаєш. «Господиня, заверете на вас?» «Боже мій!» – подумала вона. «Невже навіть так? А що ж скажуть, коли знають, що?» «Та як же справді?» – доказувала все пані Наська. Хумутовников, купчик, проліза?» «Батько його, кажуть, звісний комерсант», – спробувала вставити пані Свойська. «Комерсант?» – погордово мовила гостя. Просто лабазник торгує шкурами та шкуратяним крамом десь там на задворках. Може бути, та все ж таки молодий хомутовнику поводиться тут досить призвоїто. Нічого такого про його не чуть. Чоловік він простоватий, але живе тихо і скромно. Я думаю, не доставало б ще безкети чинити. Йому тільки і зустається нищечком сидіти в своїй норі. Пані господиня хоч боронила Хомутовникова, одначе зауважила потрібним сказати на те. «Обтім, я мало його знаю. Все от, власне, Хуторенко познайомив його з нами. Хуторенко з ним добре мається, і от, познайомивши деським з ким із сусідів, і у нас буває вкупі з ним». Я не вважала можливим відказувати хомутовнику від дому, від знакомості з нами, вже ради самого Хуторенка. Бо з Хуторенком мій муж служив колись в одному полку, і, здається, вони ще й школьні товариші. А скажіте, чого, власне, живе тут Хуторенко? Він же не нашого повіту, здається. «Ні, не нашого. Тут його сестра замужня, а він взяв у оруду шматок землі у графа». «Багато?» «Ні, щось, здається, десятин сто». «Тільки всього?» Пані господиня перевела розмову взагалі на держання землі, на господарство – Одначе, коли всі повернулися знов до хати, вона не знаходила в собі тої ретельності, що хоч із насвітською силою здобувала в собі перше, і тепер почувала, що й на її устах мимоволі проступав той самий рух байдужої погорди, який ледве примітно зміївся десь коло рота і підведеного під пані Наської. Було вже пізновато, однак Наскі не рушали додому. Виходило так, що їх уже треба було мати на обіді. Ну що ж, все одно вже. А обід пристойний, навіть є артишуки. Можна хоч кого прийняти. Отже, пані господиня вийшла на часинку, а швидко після того, як вона знов сіла на кріслі у світлиці, слуга звітував, що подано до столу. Ах, як ми засиділись, заметушилась пані Наська. Ми виїхали після сніданку, і я думала, що відвідаємо вас, так обіду й додому поспіємо. Там, певно, дочки ждуть. Звичайно, гостинність обов'язувала господиню запросити гостей зостатися на обід у неї. Пані Жнаска теж Либонь зважила за обов'язок гречності зостатись, не тікати від обіду, коли він уже поданий. Всі перейшли в столову. Зацукала посуда, ножі, видельця, зайшов звичайний спочатку трапези рух. Гомоніли, п'ючи першу чарку мушчини, базікали щось таке дами. Однак згодом у гурті мужчин пан Хоторенко знов упав у понурий настрій. Сидячи за столом, він зауважив, що наски було посаджено на поважніших місцях, ніж його і Хомотовникова. Та й взагалі щось йому здавалось неприємне в поведінні господарів, найпаче господині. Ані припрошували його, ані якоїсь одмінної уважності не показували. От так, мов би, він був якийсь малознайомий підсусідок, що припадком трапився на обіді, а не сподіваний гість. Сваджито, здається. Вони старі все займає розмовою Наського. Та що вони справді собі думають? Говорилося ж толком про сей день, так що ж вони якісь панські хвитці представляють? Обід тим часом ішов своїм ладом. Пиріжки були чудові, бульйон теж був чудовий. Пані господиня була задоволена. Гостя, сидячи біля неї, постерегла тим часом і по закусці, і по пиріжках, і по всьому. Бувають такі дрібні, майже невловимі прикмети, по яких панії вловлюють досить важні речі. Щобіт був не хоч би й святочний, а умисне приготований, як то кажуть, для сподіваних гостей. Еге ге ге «Он і хомутовников хоч більше мовчки, але знов сидить біля панночки. Ось воно що!» З'їли рибу, теж гарніровану способом, зрозумілим для пані Наської. Що ж до смаку, то риба була зготована досконало. «Господи Боже!» Тож, здається, ще й не така риба готувалась колись то всій самій господі, ще за татка паненого, Які бували коропи величезні, осятри, спроваджувані здалека, навіть стерляді. Адже з одного чудово маринованого осятра найбільш татусь татус і на той світ пішов, як сказати по правді а тобто не зготувати якогось там судака. Але надійшла хвилина найбільшого тріумфу господарського. Подали артишоки. Гостя прибрала саму безуважну, недбайну міну, беручи артишоки, одначе тим не могла обманити господині, бо господиня пройняла поглядом тую броню, і тріумфувала ще більше, хоч сама звичайна, мала міну ще байдужішу, ніж гостя. Артишоки, злегка облиті підливою, лежали на полумиску всій своїй знадливості і оригінальності. Коли дійшла черга до Хуторенка, септо коли слуга підніс йому полумиска з тими чудними овочами – він скосив на них очима і якийсь час не знав, що почати. «Прошу», – мовив йому далі господар. Хуторенко взяв собі того овочу на тарілку, але знову замислено дивився на його, ваговито вип'ятивши губу. Його просте, але виразне лице немов говорило «Се що за чортівня. Господар зауважив той вираз і лукаво усміхнувся, дивлячись на його. Господиня теж зауважила Хоторенкову загайність і спитала його з усміхом. «Ви, може, цього не любите?» «Бач, чортова циндря», – думав Хоторенко. «Зготувала біс її знає, що, та ще й питається. Дарма, ти думаєш, я тебе злякаюся?» «А що ж це таке?» – спитав він у голос господиня. «Угадайте», – відповіла господиня із загадковим усміхом. Хуторенко кинув скісний погляд на тарілку Хомутовникову і побачив там артишок вже розрізаний, чимось нафарширований. Колись Хуторенко доводилося їсти так само нафаршировані гарбузки – і здавалось йому, що і все повинні бути гарбузки, тим більше, коли пригадав, що як йшли перед обідом через сад, дивитися на млинок. то бачив цілу повіточку, обвиту дуже штучними гарбузками. Ще господар сказав тоді, що їх можна їсти. Отже, Хуторенко рішуче спитав тепер у господині, «Може, гарбузки?» Гарбуски, гарбузки!» – відповіла господиня за сміхом і знов проказала. «Так ви угадали, все гарбузки!» Обличчя Хуторенкове зненацька укрила хмара. Коли Хуторенко знову зирнув хижу на господиню, вона ніби вдержалась, але повні плечі її двигтіли тіли від задушеного сміху аж вид зробився брунатно-червоним. «Ото синіє!» – подумав Хуторенко, і сопучи отсуну від от себе тарілку з надрізаним артишоком. «Що ж, ви так і не хочете покуштувати?» – спитала його пані-господиня. «Дякую!» – виразно відповів Хуторенко. «А ви, Степане Кузьмич, може ще волите взяти гарбузок?» Вдалась господиня до Хумотовникова з усміхом. Дуже дякую, мовив у замішанні Хумотовников і, якось не тямлячись, набрав собі знов артишоків на тарілку. Принесли другу потраву. Отже, коли слуга підніс Хуторенкові у його чергу печені качки з яблуками, Хуторенко одвернув полумиска, мовивши до слуги: Ні, не буду. «Чому не хочете?» – спитав його вже припрошуючи господар. «Дякую», – відповів знов коротко Хуторенко. Все однак нікому не здалося дивним, бо й другий гость, пан Наський, не схотів теж печеного. І справді, їлося вже всього досить. Однак пан Наський їв після того крем, а пан Хуторенко і полумисок з кремом одвернув, сказавши: солодощі зовсім лишні. Наостанку господиня мовила: прошу вибачити, і всі встали за стола. Зараз же від столу, коли всі подякували господині, Хуторенко там же в столовій підійшов до господині і мовив їй: Моє шанування, Господиня подала йому руку, мовивши: "Вибачайте, але здивовано глянула на його, думаючи: невже він не тямить і того навіть, як повинно дякувати по обіді. До чого те, моє шанування? Чудак старий", мовила вона пані Наскіз з усміхом, оправдовуючи перед гостею Хотаренко коли його широка спина швидко промайнула вже в другому покою. Хотуренко перейшов не спиняючись через світлицю і пішов просто на подвір'я сказати хомутовниковому візниці запрягати коней. «Та швидко!» – гукнув на останку. Вернувшись до горниць і заставши все товариство знову у світлиці, опріч господині, він, не присідаючи, ходив мовчки по хаті з залодженими за спину руками. Під'їхала бричка. «Ну, рушаймо», – туркнув Хотаренко хомутовникова за плече. «Га», – спитав той, – «уже їхати? Додому?» «Звісно, додому, а то ж куди?» Господарі обоє оторопіли. «Як? Що таке? Куди ж ви?» – посипались поклики. «Моє шанування», – знов проказав Хуторенко, ставши перед господиною. Господиня, забувши все, схватилась. «Та я же все? Куди ж ви поспішаєте? Зараз буде чай». «Дякую». «Утрахтували». «Досить», – одмовив Хуторенко. «Справді, все якось так», – щиро говорила господиня навіть і Хомутовникову, коли він підійшов до неї прощатись. «Ви так спішитесь? Посийте, чаю нап'ємось». «Та мені не що, все от як вони», – власне Хомутовников мовив Аніс, і от великий палець той бік, де дожидав Хуторенко. «Пора, пора до двора», – Рішуче проказав Хуторенко. «Дякуйте, Степане Кузьмичу, господиням, за ласку та за шану, і рушаймо!» Обоє подались до виходу. Господар догнав їх серед світлиці і мовив Нижкому Хуторенкові, «Що ж це таке? Куди ж ви тікаєте? Як же все буде?» Здається, «Ви самі могли б зрозуміти, що нам нема чого зуставатись», – отказав Хуторенко. Господар скосив погляд на тих наських, що сиділи до них спиною, і подумав, «Справді воно якось так випало, та я перешкода». Одначе хотів був провести гостей до брички, щоб умовитись, коли знову можна було побачитись». Але тут лиха година понесла теж і Наского на ганок, з сигарою покурити на вільнім повітрі. Ну, не бігти ж було прийому за хуторенком, тим більше, що пан Наський зачепив господаря якоїсь розмови. У світлиці розмова велася проміж панями своїм ладом, але думки господині були далеко. Вона сиділа якась непритомна. Панночка Олімпія стояла мовчки біля вікна і дивилася в той бік, де зникали поза брамою жовті кучері Хомутовникова. Вона зовсім не знала, чого Хоторенко і Хомутовников так раптово рушили, але вона постерегла, що Хоторенко, мов би, чогось розгніваний, і серце її чуло в тому якусь лиху провість. Вона стояла поблідла, Наче зів'яла одразу «Яка ця ваша Олімпія?» Говорила тим часом пані Наська господині «Чудова у неї постать» Але й та похвала не потішила господиню Хоть вона й відповіла «Ви дуже добрі, але в думці, як то кажуть перемогла, б розірвала тих Наских» Ну принесло ж їх справді Просто як на злість Звісно, Хуторенко згубив усяку надію їх пересидіти та й поїхав Анаська, справді як на злість, після Хуторенка навіть не сиділа довго Хутко кликнула чоловіка і забралася додому, навіть на чай не зосталася «І чого приїздила проклята?» – мовила в голос пані Свойська, коли скінчилися всі сердечні прощання і цілування з примовлянням. «Глядіте ж, не забувайте нас!» І коли повоз панів Настських виїздив з двору, майже прошептала. «Тепер, значить, діло буде до другого разу!» «Коли ж саме сподіватися тих знов?» Тим часом Хуторенко й хумотовником їхали вже шляхом. Хуторенко перше сидів у лютому мовчанні, далі вже за селом почав. Так, щиру правду, сказано в Котаревського, Знайся кінь з конем, а віл з волом. Себто як? спитав хумотовником. Та так, що не було чого нам лізти сюди. Мовляв, з суконним рилом та в калачний ряд На зальоти в такий благородний дом. Чортове сміття панське! Хутко їх з душею продадуть задовги. Ні, ще прийн'яться, хвастають. Ось то ми, великі пани, Нехай дрібно та не квапиться до нас. Щоб ви виздахали, прокляті! Хмутовников тільки плечима здигав, а хуторенко все кипів. Інша б обома руками вхопилася б при таких злиднях, а вона, бачиш, ще й коверзує, перебирає. Вся ота химерниця мамуня. Як же не може забутися, що величного роду предводительська дочка, що татусь у Петербурзі бував та сенатором калуші подавав? Не може вона всього, всього забути. «Ну і зоставайся своєю пихою, шукай великих панів, щоб узяли твою голодочку, дочку, твоєму батькові». «Але чого ви так гніваєтесь? попитав Хомутовников. «А того, що я теж дворянин», – відповів Хуторенко, торкнувши себе в груди. «Нехай вони собі того не думають». Я не позволю з себе дурня строїти, і на зневагу теж не дамся. А коли я кого приводжу, то й честь і зневага заодно йдуть і мені. Але що ж таке зробилося? Хуторенко не відразу відповів тільки за з лютості, далі мовив ніби спокійно. «А те, що тобі дулю підніс дали? «Як, кажете, дурень ти, от що!» «За що лаєтесь?» – сумирно промовив хумутовнику. «А за те, – закипів знов Хуторенко, – що ти зовсім без глузду в голові, коли ти нічого не розумієш. Гарбуза тобі піднесли. Ти ж його їв за обідом?» а? Кажу, гарбуза тобі подавали за обідом, гукав ще голосніше Хуторенко. Ти чув, як господиня казала, догадайтеся, до чого то? Звісно, розумному досить, а дурному то все мало, хоч йому в пику плюй. Ще й сказав, покорніше благодарю, та й другий набрав на тарілку, а господиня мало не задушилася від сміху. Що ж то такого смішного? Йолок. Цього слова Хомотовников на користь свою не розібрав, а тільки плечима здвигнув. Далі промовив, як винуватий. Хіба ж все вже не подобало у друге набирати? Вона ж припрошувала. Хуторенко знову фуркнув від злості. Говориться тобі, дурню, що тобі подали гарбуза. А коли подається гарбуз, по-вашому, тиква, то це значить, що женихові тикають дулю під ніс, отказують делікатним способом. Отож, у нас так і говориться – гарбуза піднесли. Значить, отказали. Та якого ж гарбуза? Це ж які зовсім маленькі були. Все одно. Коли б було у мужиків, то може піднесли такого, як твоя довбня, а у панів панські Ото справа Я геш, я з самого початку постаріг, що стара якась зовсім інша сьогодні Ніби кирпугне, та та дедалі все більше За обідом зовсім якось чудно поводиться Ну, а гарбузи вже й до останку показали все. Та так же воно й єсть. Вона ж знала, що ми будемо на обіді, бо я старому сказав, що в неділю приїдемо свататися, а він каже ждатимем з обідом, тим часом порадимо дому". Я ще кажу глядіть же, радьтеся, та щоб уже справа була певна, щоб нас не уводили. Ну, от і порадились, і зготували. Кепсько, пропало діло. Шкода се, дуже шкода. Чого там шкода? Мало хіба є спанночок. Підуть, з другою душею, підуть. Звісно, тільки не треба лісти у великопанські чертоги, треба пам'ятати, що гусак свині не товариш. «А ну-ну, хлопче, торкай!» – гукнув Хоторенко до візниці. «Чого вуха розвісив?» Справді візниця чи зацікавився голосною розмовою, чи задрімав, схиливши голову набік. Тільки зовсім залишив коней, і вони йшли, як самі хотіли. Тепер він підібрав вішки, потяг коней батогом, і бричка, підскакуючи шпарку, заторохтіла шляхом. «Якого ти, чортового батька, так женешся, — це?» – гукнув знов Хуторенко. «Що ти, міри не знаєш? Кістки хочеш розтрясти чи що?» «Ото сердити, який пан сьогодні», – думав візниця, – «ніяк йому не догодиш». Бричка покотилась звільніше, все далі та далі – від панів Свойських. Минуло два тижні. Свойські все дожидали, що Хуторенко з Хомутовниковим приїдуть. Але вони не приїздили. Коли першої неділі їх прождали даремно, то другої пан Свойський сам поїхав до Хуторенка, але не застав його дома. Тоді він подався до Хомутовникова. Що ж, мовляв, Адже ж ми знайомі тут, нема нічого такого. Знову візиту отдати. Одначе й хомутов Никола не застав. У дворі в його сказали, що панич поїхав у гості. Куди? А Бог його знав. Чи не до нас? Може, я розминувся, подумав Свойський, бо я їхав навпростець. кинувсь додому але Хомутовникова в господі не було. Третього тижня після цього у містечку був ярмарок. Свойський хотів поміняти собі коней на ярмарку, все він частенько робив. Притім, мав надію, напевне, побачити там і Хомутовникова, чи Хуторенка. Пані і панночка теж були в тому певні і з нетерпливостю ждали повороту пана господаря. Пан вернувся навіть зарані, тими самими кіньми, не помінявши їх. В хату війшов лихий, з обличчям зовсім зміненим, і почав шпарко ходити по світлиці. «Що з тобою? Чим ти так розстроєний?» – спитала в його пані. «Єсть від чого розстроїтись?» – відповів пан. «Що таке? З кіньми не повелось?» Ах! «Що коні? Коли б тільки всього нещастя, що коні?» З хомутовниковим пропала справа. «Як, ти його бачив?» Бачив Хуторенка. «Ну і що ж?» «Ну і довідався, що ви провалили справу навіки». «Я? Що таке? Яким способом?» «Так ви». Вашими дурницями, безглуздими химерами панськими, отими прекрасними артишоками Що таке, боже мій? А те, що через них вийшло страшенне непорозуміння Хуторенко зрозумів так, що ви піднесли гарбуза хомутовникову, ну і, звичайно, образився Отож, того так нагло й поїхав тоді, і вся справа скінчилась, повернули оглоблі. Боже мій, та як же це? Як він міг подумати? Як же йому не подумать? Він каже, що ви навіть самі так пояснили. Ви ж тоді строїли смішки з гарбузками. Ах, Боже мій, та це ж були жарти. Мені в голову не приходило. «А треба було б, щоб приходило!» «Я вам сам сказав того дня після обіду, що такі жарти небезпечні, пам'ятаєте?» «Та звідки ж мені могли бути в думці якісь мужицькі забобони? Я й не знаю про все гаразд, так щось чула колись». «А, не заважає всякі звичаї знати та й пам'ятати про них». «Не цвіркати людям у очі!» «Та хто ж цвіркав?» «Звичайно, мамо», – вставила тут от серця слівце і панна Олімпія. «Звичайно, ви просто у очі сміялися з їх!» «Ах, Боже мій, дай спокій хоть ти!» – отказала мати. «Та й чого ви на мене напалися?» «Ну, коли вийшло непорозуміння, так все ж легко справити». «Аби тільки мені побачитися з Хуторенком, я сама роз'ясню. Та що? Я от зараз напишу листа і пошлю». І пані Свойська ота предводительська дочка рішуче звелася з місця, щоб іти писати до хамів. Але пан спинив її, мовивши трагічно. «Заспокойте ваші чувства!» Пізно вже роз'ясняти справу. «Як?» «Так, хомутовников жениться». «Як жениться?» «Так жениться, як всі женяться. Вже засватався». Олімпія сиділа, мов скам'яніла, поблідла. Пані покликнула несамовито «З ким засватався?» «З дочкою Наської», – відповів понуро пан. «Наської?» Очі пані мало не вискакували від люті. Далі, важко опустившись знов на крісло, пані промовила, мов прибита. «Яка подлость! Боже мій, яка подлость! Яка підступність!» «Яка ж там підступність?» Наська не була дурна і більше нічого. Та як же? Сама тоді, бувши тут, розправляла, що Хумутовникова навіть в домі приймати не можна, що він купчішка і бог знає хто. І після цього свою ж дочку за його засватала? «Отож і єсть розум», – жорстоко добивав пані свойську муж. «Вас вона проти Хомутовникова під'юджила, підрочила ваш великопанський гонор. Ви перед нею розвісили вуха, а перед тими задрали носа, а вона з-під того вашого носа і висмикнула Хомутовникова». Я тепер про всю справу довідався. Мені Мошко все розказав, поки я в його стояв. Каже, що Наська, ото, мабуть, зараз, після того, як була у нас, послала сама свого чоловіка духомутовника з візитом. Як? З першим візитом духомутовникова? Та там щось придумала, ніби вони мали пшеницю на продаж, чи що. Досить того, що Наскі був у Хумутовникова, ну і його закликав до себе все, ніби по ділу. Та як узялися, як узялися всі, як стали до його підсипатись, ну і піймали в тенета. Багато хіба треба, щоб такого дурня вловить. Боже мій, яка подлость людська, яка подлость, все проказувала пані. І з котрою, що він жениться? Та чорт її знає, сердито отказав пан. Там Сонька чи Олька середня, казав мушко. Сонька, значить, ах вона ж... Тут у пані зірвалося слово зовсім таки не салонне, одначе дуже-дуже вживане в тих сторонах, і то не тільки в мужицтві, а навіть і між панами. Звичайно, коли розмовляється отак інтимному гурті. Притім, ви ж бачили, що пані була тяжко вражена, а тут уже людині не до вибору слів. Вони самі звідкись беруться. Проте, що ж пробола себе заспокоювати пані? Може, Сонька йому більше сподобалась? Власне, на смак хомутовникова і йому подобних Сонька може більше подобатись, така гергепа. Ну, вже там гергепа чи не гергепа, а буде панею, поміщицею. Та, звичайно, зітхнула пані. Так, пропала справа. І подумать тільки, через що? Через таку дурницю, бредню, через ті чортові артишоки. Та можеш почала знов пані. Може то ще вигадки мушкові. Може то ще не зовсім певно. Може якби побачитися з Хомутовниковим. Ну, нема чого бачитись. Там річ уже скінчена. Жити ніколи нам маня не говорять. Наська вже й табак свій продала, се мені сам купець табачник говорив, бо, звісно ж, треба грошей перед весіллям. Як? Продала табак? Знов покликнула з живого серця пані. Так вона ж говорила, що при таких цінах ні за що не продасть до весни. Ну, мало що говорила. Ляпала язиком, а от тепер грошей треба на весілля, то й продала. Ах, подлость, подлость людська. Так, діло зовсім певне. От незабаром Наська прийшле вам білет. По случаю брака сочетання дочері моєї, як там вона в чорта, з Степаном Кузьмічом Хамутовниковим покорніше прошу пожаловати сімействам. Мошко говорив, що в цьому місяці буде шлюб. В світлиці настала важка тиша. За яким часом знову зняла річ пані. Все не було б так досадно, коли б та що я просто плюнула б на таких женихів, як Хомутовників, і не думала про таке сміття, таке дрантя, коли б наші справи. Олімпія не могла слухати далі. Знов ті обстоятельства. Вона поривно встала і вийшла з хати, подалась в садок, далі, далі, щоб не чути нічого, не бачити нікого. Але й там, на лоні тихої, спокійної природи, не знайшла лімпочка ні спокою, ані пільги тому тяжкому жалю, який був у її серці. Власне, все те, що зустрівалось на її путі у квітнику і в садку, ще більше роз'ятрювало болячу виразку в її серці. Ось тут вона йшла тоді з Хомутовниковим о тієї неділі, як він приїздив просити її руки. На самоті з нею він уже не так почував себе зв'язаним, говорив більше. Правда, вкидав страхітні слова «очен нос» чи але говорив уже охвітніше і охвітніше. Ось той кущ з великими червоними рожами, що так йому пандравілісь. Вона зірвала одну квітку і дала йому. Він так стішився, зробився від утіхи сам такий же пунцовий і, дякуючи за квітку, на щось аж подав їй руку. Рука була противна, мокра. Панночка мусила навіть нижком обтерти собі долоню. Але Хомутовников почав казати, що коли вона цього куща сама посадила, то він засадить такими квітками все місце коло будинку, весь чисто садок. На таку щирість можна було лише мило усміхнутися. А ось лавочка Тут вони сіли трохи відпочити, Бо на дворі було душно Хомутовников От все більше Він уже зовсім не боявся її З тею самою Щирістю сів зовсім близько Біля неї Так що коли він Говорячи нахилявся до неї То вона чула Навіть дух от його помади Ох який крутий дух лебонь якої сєвірної рози або царського жасміна. Але Хомутовников, нахиляючись до неї, питався, як би вона порадила йому убрати покої, яким шовком покрити мебель. Далі розмова перейшла якось на те, що Хомутовников хотів купити у графовича четверню сірих в яблоках. Олімпія радила купити краще вороних. Хумотовников аж підскочив з лавки і весь просіявши, з веселою ухмилкою промовив «Бить по вашому слову! Єду в рамни іскать вороних на ярмарки!» І от тепер сидіти на шовкових меблях, їздити на тих конях, Буде сонька Наської Гергепа, а вона Олімпія. Лихі сльози пекучими краплями бризнули з очей лімпочки. Боже мій, через що вона останеться тепер нещасної навіки? Через маму? Через її прокляті артишоки. Ви. Ви зробили мене нещасною, кинула Олімпія матері, вернувшись до салону. І сльози знов полилися з очей вродливиці панночки.